Під деревом зеленим, або Мелкстовський хор. Томас Гарді. Частина 4. Осінь. Розділ 5. Домігшись бажаного. Візит до Джеффрі пройшов так чудово, як тільки й можна було очікувати, адже він відбувся в перший день, коли зі шляху закоханих зникла остання перешкода, і більше ніщо не стояло на заваді спокійному плину їхнього кохання. Далі потяглася вервичка щасливих безтурботних днів. Дік міг приходити до Фенсі, коли йому заманеться. А хотів, міг не приходити. Щоправда, таке бажання у нього не виникало. Міг гуляти з нею біля звивистих потоків і водоспадів, насолоджуючих красою осені. Аж поки руса і нічна прохолода не розганяли їх по домівках. Поступово наближався день подяки, коли у Мелстокській церкві мали перейти на орган. Так сталося, що саме в цей день дік змушений був поїхати з Мелстока. У понеділок того ж дня у Чармлі, сусідньому селі, один його знайомий помер від туберкульозу. І дік, вірний давній обіцянці, мав допомагати нести труну. У вівторок він пішов до школи, щоб повідомити про це фенсі. Важко сказати, про що він шкодував більше. Про те, що не зможе побачити її тріумфальний дебют, як органістки що його кохана у такий важливий для неї день буде позбавлена його підтримки. Тим не менше, він розповів новину. Вона сприйняла її так спокійно, як тільки могла. Звичайно, не обійшлося без численних висловлювань жалю і запевнень, що без нього її виступ буде зовсім не той. Близько одинадцятої години у неділю дік вирушив виконувати свій сумний обов'язок. Похорон мав відбутися одразу після ранкової служби, а оскільки їхати туди на підводі незручно, а пішки було добрих чотири милі ходу, вийти йому довелося досить рано. Щоправда, він запросто міг вийти і на півгодини пізніше, однак в останню мить не зміг опанувати свої почуття і вирішив зробити гак, щоб зайти до школи. Може пощастить хоч одним оком побачити свою кохану, коли вона йтиме до церкви? Тож замість попрямувати навпростець до чармлі, він звернув на стежину, що вела до школи, і підійшов до дверей, якраз коли його богиня виходила з дому. Якщо колись жінка була схожа на божество, то саме того ранку і саме Фенсі Дей коли ступала сходами школи у своїй сукні, що переливалася різними відтінками синього. Із ухвалістю, якої ще ніколи за всю історію існування сільських шкіл не дозволяла собі жодна сільська вчителька. Що частково безсумнівно пояснювалося солідним статком її батька, який передбачав, що у будь-якому випадку без шматка хліба вона не залишиться У цей день вона одягла капелюшок із пір'їною і розпустила волосся, яке раніше завжди зав'язувала в пучок Бідний дік був приголомшений, ще ніколи не була вона такою неймовірно прекрасною, хіба що у святвечір Тоді її пишні кучері так само спадали на плечі Однак, як тільки до нього знову повернулася здатність думати, на зміну захопленому зачудуванню прийшли інші, менш приємні почуття. Фенсі зашарілася. Невже зніяковіла? І несвідомо відкинула волосся назад. Вона не очікувала, що він прийде. «Фенсі, ти не впізнала мене у траурному вбранні, правда ж?» «Доброго ранку, діку». «Ні, справді, я тебе не одразу впізнала в такому похмурому костюмі». Він знову поглянув на розпущене волосся і капелюшок. «Ти ще ніколи не виглядала такою гарною, Люба!» «Мені приємно це чути від тебе, Діку», – сказала вона, лукаво посміхаючись. «Така похвала – нектар для жіночих вух!» «Що, справді гарна?» «Гарна, сама знаєш! Ти ж пам'ятаєш! Тобто ти не забула, що сьогодні мене не буде!» Ні, не забула, діку. Але я все одно хотіла гарно виглядати у такий день. Ти вже мені пробач. Так, серденько, так, звичайно. Тут нічого пробачати. Просто я подумав, що коли у вівторок, і в середу, і в четвер, і в п'ятницю ми говорили про цей день, і я так шкодував, що не зможу бути в церкві, ти Фенсі теж шкодувала, мало не плакала і запевняла, що без мене те, що сьогодні під час служби увага всіх парафіант буде звернено на тебе – не принесе тобі ніякого задоволення. Мій коханий, звісно, без тебе цей день уже не той. Але все ж таки я маю право на маленькі радості. І дівчина надула губки. Без мене? Вона розгублено подивилася на нього. Знаю, ти сердишся на мене, діку. Тому що це вперше, відколи сюди приїхала, я в неділю розпустила волосся і одягла капелюшок. І так сталося, що саме сьогодні ти їдеш, і тебе не буде поруч». Ну ж, бо, спробуй, скажи, що це неправда. А ти ж б думав, що я цілий тиждень мала побиватися, що тебе сьогодні зі мною не буде, і навіть не подумала б перчепуритися. Визнай же, діку, саме так ти й думаєш. І це не гарно з твого боку». «Ні-ні», – просто і щиро відповів дік. «Я не такої поганої думки про тебе. Я лише подумав, що якби ти кудись поїхала, я б точно не став вибиратися, щоб комусь там сподобатися. Але тут ми з тобою різні». «Що ж, мабуть, таки різні». «А що священник скаже Фенсі?» «Та байдуже мені, що він скаже», – гордо відповіла вона. «Але він не скаже нічого, про що ти подумав». «Ні, ні». «Справді, сміливості йому забракне». «Ну ж, діку, скажи, що пробачаєш, а то мені вже час йти», – сказала вона, раптом повеселівши, і вибігла сходами назад на ганок. «Ідіть, сюди, сер». «Скажіть, що вибачаєте мені, і я дозволю себе поцілувати!» «Ви ж іще не цілували мене з розпущеними кучерями, правда ж?» «Ну жбо, можна прямісінько в губи!» Дік пішов за нею у дальній куток ганку, де, не вагаючись, скористався наданими йому привілеями «Думаю, це буде тобі непоганою втіхою, правда?» – продовжила вона «А зараз бувай, а то я ще спізнюся!» «Сьогодні ти, напевно, будеш надто втомлений, але завтра обов'язково приходь!» На то ми розійшлися, і Фенсі попрямувала до церкви. Орган стояв з боку від вівтаря, недалеко від священика. А коли він виходив за кафедру, той прямісінько в нього під носом. Тут вона і сіла, вперше на видноті в усієї парафії, адже раніше її місце було у дальньому кутку Нефа. «Святі небеса, який сором!» Кучері й капелюшок з пір'ям обурювалися дочки малоземельних дворян, адже їм самим вистачало духу лише на щось одне або на кучері, або на капелюшок. У церкві тільки капор, осудливо шепотілися помірковані матрони. Фенсі бачила, що містер Мейболд, читаючи проповідь, ясно відчував їй присутність, що її вбрання його не те, що не розсердило навпаки, він дивився на неї із захопленням. Однак, чого вона не бачила, то це того, що під час цієї служби він покохав її так, як ніколи ще нікого не кохав. Що її близькість давала йому дивну насолоду, і що він радів її музичному успіху того ранку аж зовсім не як просто служитель, який радіє вдалому запровадження якихось нововведень у своєму храмі. Змирившись зі змінами, колишні учасники хору не зайняли цього разу своїх звичних місць на галереї. Їх тепер віддали школярам, які не співали у хорі, і їхні вчительці, а розберелися з дружинами по всій церкві. Це, мабуть, вперше у своєму житті вони не брали безпосередньої участі у службі і почувалися не у своїй тарілці, не спокійно совалися на лаві і не знали, куди подіти руки. Візник пропонував пропустити сьогодні службу і піти натомість по горіхи, однак дід Вільям і слухати нічого не хотів. «Ні!» Мовив він з докором у голосі і процитував писання. Хоч і спіткало нас горе, хай не озлобляться серця наші, і з праведної дороги не звернуть стопи наші. Тож вони стояли і дивилися, як по спині щасливого суперника збігали кучері, і за кожним помахом голови колихалася пір'їнка на капелюшку. Після кількох боязких і несміливих акордів її гра стала чистою, і під кінець музика лилася пишно і легко. Однак чи то через упередження, чи то з об'єктивних причин, але шановані музиканти ніяк не могли позбутися думки, що їхня проста музика набагато краще пасувала до старенької сільської церковиці, аніж багаті і вигадливі акорди та інтерлюдії молодої органістки.